Orizonturi roșii Pista 32 Capitolul 21 Toată presa românească anunța mai târziu că azi, în această duminică, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții petroliștilor la o sondă de pe coasta Golf de Mexico din Louisiana. Petrolul evreii și germanii sunt, conform lui Ceaușescu, cele mai valoroase resurse naturale ale României și ei încearcă să scoată maximum de profit din fiecare. Studii geologice sovietice, făcute în anii 50, au descoperit noi zăcăminte petroliere pe ambele părți ale lanțului munților Carpați-Românești, dar cele mai multe se găseau la o adâncime de peste 6 km. Aceasta făcea forjarea imposibilă cu echipamentul înapoiat al României, care nu era dornică să permită niciunor mâini străine să le atingă. Cercetări geologice confidențiale au indicat existența unor rezerve de petrol sub Marea Neagră. La indicațiile personale ale lui Ceaușescu, Dieul a început să fie adânc implicat în operații de spionaj, vizând procurarea datelor tehnice pentru sondele de coastă. La începutul anului 1978, o sondă de coastă românească, construită cu tehnologie obținută ilegal, a fost aproape gata de lansare, dar acum Ceaușescu voia să vadă cu proprii săi ochi o sondă originală americană. Când helicopterul a aterizat pe platforma ocean kin Ceaușescu a fost vizibil impresionat de construcția ei majestoasă. El era numai urechi când un inginer a menționat că sonda e echipată cu un sistem patentat nou, desemnat să reziste la valuri mai mari de 5 metri. Trebuie să-l obținem, mi-a șoptit discret Ușescu, și eu am înțeles că se referea la mișloacele spionajului industrial ca de obicei. El preferă întotdeauna să fure decât să cumpere de la capitaliști. La sfârșitul vizitei, în ciuda condițiilor de vânt și zgomot de la sonda de pe coastă, Ceaușescu a fost în stare să strângă în jurul său un grup de persoane pentru a spune câteva cuvinte memorabile, exprimând speranța că vor fi făcut pași spre realizarea unor acțiuni de cooperare reciproc avantajoasă. La New York când ne-am întors la aeroportul din New Orleans, un ofițer de securitate român care păzea Air Force One a raportat că consilierul de la ambasada română din Washington a sosit pe neașteptate cu un avion comercial și voia să mă vadă de urgență. Era Aurel Florea care, imediat ce Air Force One și-a luat zborul, mi-a dat un raport scris detailat despre o demonstrație anti-Ceaușescu programată să aibă loc în acea zi la hotelul lui Ceaușescu, Waldorf Astoria, din New York. Conform raportului lui, emigranții români urmau să se alăture ungurilor pentru a face ceea ce ei intenționau să fie cea mai mare acțiune a emigranților ce a avut vreodată loc în Statele Unite. În timp ce Air Force One se îndrepta netulburat spre New York, eu i-am prezentat lui Ceaușescu raportul, nu vreau să citești nimic acum, a spus el plictisit. Spunem tu ce conține. Vă rog, citiți-l dumneavoastră, m-a rugat eu. În timp ce cu citea raportul, pagină după pagină, a devenit mai întâi alb și apoi roșu la față. Când l-a terminat, era furios la culme. Andrei, a zbirat el. Trezit brusc din somn, Andrei a intrat în împleticindu-se cu o privire alarmată în ochii săi umflați. Dorme Andrei, dormi! Este singurul lucru de care ești bun!" De ce nu mi-ai spus nimic despre acest gunoi murdar?" a întrebat Ceaușescu, încercând să se ridice destul de sus ca să-l preznească cu raportul în față. Ce ești tu, ministrul de externe sau rahat?" Idioți, tovarășe, numai niște idioți!" a intervenit Elena, care tocmai se trezise din somn și nu avea idee despre ce se întâmplă. După ce Ceaușescu s-a calmat, I-a ordonat lui Vasile Pungan să cheme Casa Albă de pe Air Force One și să o informeze despre planificata demonstrație, calificând-o un act ostil și cerând cu fermitate să fie interzisă. La ora 5, după masă, avionul a aterizat pe aeroportul John Kennedy din New York. În timp ce nava pe pista de aterizare, l-am informat pe Ceaușescu că va fi întâmpinat de reprezentanții primarului orașului New York și al guvernatorului New Yorkului. Guvernatorul și primarul sunt texani? a întrebat Elena peste umăr. Am crezut că numai în Texas guvernatorul și primarul din Houston au fost prea înfumurați ca să ne întâmpine personal. După ce fanfara a intonat imnul României, cel corect, Elena l-a tras pe Ceaușescu spre un mic grup de tineri și copii care fluturau steaguri românești și americane. Amândoi au pătruns în mulțimea prietenoasă, scuturând mâini și îmbrățișând copii. Pe când coboram din avion, șeful stației Die din New York, generalul Aurel Gheorghe, lucrând sub acoperirea de consilier la misiunea permanentă română, de pe lângă Națiunile Unite, a încercat să-mi atragă atenția. În timp ce aușescu încă mai dădea mâna cu oamenii, eu am mers acolo unde stătea corpul diplomatic, L-am prins pe Gheorghe și l-am tras dincolo de cordonul securității. rele, șefule!" a început Gheorghe în maniera sa nepăsătoare, care făcea greu de spus dacă era beat sau treaz. În drum spre aeroport am trecut pe lângă Waldorf și m-am îngrozit. Trebuie să fi fost cinci sau șase mii de persoane acolo, demonstrând împotriva marelui șef. Ungur și români împreună. Eu n-am mai văzut niciodată una ca asta." Marele șef și mai ales Madam, pot face un atac de cord. Conducătorul echipei serviciului secret al Statelor Unite, răspunzător de securitatea lui Ceaușescu, care era într-un alt colț, discutând cu șefii birourilor serviciilor secrete ai FBI-ului din New York, mi-a ne făcut semn că și el vrea să vorbească cu mine. Deținea aceeași informație ca Gheorghe și a sugerat că era mai bine să-i aducă pe Musafir la Waldorf printr-o intrare a garajului subteran. Mi-a cerut să merg cu el în mașină cu scopul de a lua o decizie la fața locului dacă va fi nevoie. Ceaușescu și Elena erau deja în limuzina blindată când m-am dus la ei. Șeful gărzii sale personale turna încet alcool peste mâinile lor, un ritual repetat cu un fanatism religios, de fiecare dată când Ceaușescu dă de mâna, fie cu oameni de pe stradă, fie cu șefi de stat străini. L-am informat în câteva cuvinte despre demonstrație și despre sugestia serviciului secret. Deoarece nu era nimic planificat, în programul din seara aceea de duminică, am propus să renunțăm la Waldorf Astoria în acea zi și să mergem direct la misiunea română, petrecând o noapte acolo, iar apoi să continuăm programul zilei următoare la Waldorf. Avem un apartament special pentru dumneavoastră în interiorul misiunii, am încheiat eu. Cum poți oare măcar să te gândești ca tovarășul să doarmă la misiunea ta murdară, lângă Blair House? A fost reacția furioasă a Elenei. E nebun, dragă. Cineva a văzut trei emigranți undeva pe acolo și el inventează o mare poveste de groază despre ei. Apoi ea s-a întors spre mine. De ce ar vrea cineva să demonstreze împotriva tovarășului, scrip carule, Ai cataractă la ochi? N-ai putut vedea cum a fost varășul întâmpinat cu brațele deschise la casa albă de către toată lumea? O praie de ouă Șeful serviciului secret a apărut la ușa mașinii. Cât de periculoasă este problema? a întrebat Ceaușescu. Poate fi neplăcută, dar nu e o situație care să vă amenințe viața, a fost răspunsul lui. Să mergem. N-am să permit ca o mână de emigranți să-mi schimbe planurile. Convoiul a pornit pe o rută ocolită și se apropia de hotel, dar pentru a ajunge la garajul subteran, el a trebuit să treacă prin mulțimea de demonstranți, care huiduia, striga delirant și ținea lozinci uriașe care spuneau Ceaușescu, teroarea roșie, Ceaușescu, criminalul și Ceaușescu, Dracula. O proie de ou s-a lovit de mașina serviciului secret în care mă aflam eu, făcând parbrizul opac astfel încât șoferul n-a putut vedea și s-a lovit de o latură a garajului subteran. I-au trebuit numai două secunde să îndrepte roțile și să-și continue drumul, dar a fost destul pentru a încetini cadiacul negru al lui Ceaușescu. El a devenit galben și roșu, sub grindina de ouă și roșii. Când limuzina prezidențială s-a oprit, Ceaușescu și Elena au fost imediat înconjurați de un zid solid, format din serviciul secret, FBI și polițiști, care s-a deplasat prin hol ca un singur corp. Grupe mici de emigranți care au reușit să se strecoare înăuntru au dezvăluit lozinci ca Ceaușescu Idi Amin și Ceaușescu Idi Aminescu. Când Ceaușescu a ajuns în sfârșit în apartamentul prezidențial, el era palit ca o stafie. Deodată a fugit în baie și fără să-și bată capul să închidă ușa, a început să vomite convulsiv. A fost aceeași reacție ca cea când i-am zis despre încercarea Moscovei de a-l recluta pe generalul militaru aceeași frică fizică pentru proprie piele. Elena a sosit peste câteva minute, însoțită de escorta feminină a serviciului secret și înconjurată de un escadron protectiv. În timpul ciocnirii, ea și-a pierdut poșeta, care a fost ridicată de un polițist. De când Ceaușescu a început să se ridice în puterea comunistă, el nu a fost niciodată confruntat cu vreo reacție publică ad hominem împotriva lui. În 1944-1946 au avut loc câteva demonstrații anticomuniste în România, dar nu au fost îndreptate special împotriva Partidului Comunist sau a conducătorilor săi. 8 noiembrie 1945 a fost prima zi de Sfântul Mihai, liberă de ocupația fascistă și sute de mii de români s-au strâns în fața Palatului Regal pentru a-și exprima sprijinul pentru regele Mihai. Eram și eu printre ei, elev de liceu, mânat acolo de antifascismul meu și de setea mea de libertate. Mulțimea a fost compusă din tineri ca mine, precum și din profesori, avocați, doctori, Oameni de afaceri și chiar muncitori și țărani care încercau să vadă în persoana regelui o rămășiță a simbolului democrației. Peste drum de Palatul Regal din București e o clădire masivă de șase etaje. Aceasta a fost prima instituție preluată după război de către armata sovietică și forțele comuniste. De acolo a venit prima salvă de groanțe, îndreptată spre mulțimea care scanda trăiască regele. Pe vremea aceea, eu n-am știut că comuniștii sovietici și români nu trăgeau de obicei în aer. Numai mai târziu am aflat că gloanțele, ca și alte probleme materiale, erau mult mai valoroase pentru ei decât viețile umane. Când a doua rafală a fost trasă, am văzut oameni căzând. Am auzit strigăte de durere și am înțeles. Ca la comandă, mulțimea îngrozită s-a întors spre Ministerul de Interne, cu mitraliere grele, trăgând de la balcoane. După a doua rafală de gloanțe, sute de camioane au apărut pe străzile din apropiere. Ele erau pline cu câteva sute de muncitori, bine afumați de alcool, înarmați cu bastoane, lanțuri și scule. Ei au năvălit asupra noastră, făcând un vid în jurul lor. Ucigași criminali! a răsunat din sute de mii de guri. Ucigașule criminalule s-au distins din strigăte înnăbușite, din afara hotelului Waldorf Astoria, aceleași cuvinte ca în noiembrie 1945. Acele cuvinte se pare că m-au urmărit întreaga viață. Ucigașule, criminalule, Ceaușescu, idiamin. strigătele puteau fi acum auzite clar din apartamentul de la etajul 29, venind de afară prin difuzoare puternice. Alb cavarul, Ceaușescu trecea dintr-o cameră în alta, fără să spună nimic personal, personali români erau peste tot în apartamentul prezidențial, folosind antiseptice speciale pentru a spăla podelele, covarele, mobila și fiecare mânere de la uși, întrerupătoarele. Tot ce aușescu putea să atingă. În dormitor, valetul și coafeza îndepărtau lenjeria de pat, înlocuind-o cu lenjerie adusă în camioane sigilate din București. Biroul a fost transformat într-o cameră de călcat, unde fiecare bucată de lenjerie de corp și fețele de masă, deși sterilizate anterior și păstrate în pungi de plastic sigilate, trebuiau acum călcate din nou pentru a distruge microbii. Eu am aranjat ca familia Ceaușescu să ia cina în particular în camera ei. Ca de obicei, un laborator portativ a fost instalat și maiorul Popa a verificat mai întâi dacă alimentele nu conțineau o treabă, bacterii și substanțe radioactive. Apoi, el personal a supravegheat pregătirea lor de către bucătarul român în bucătăria hotelului. Un cărucior special, construit pentru vizitele peste hotare ale lui Ceaușescu, este totdeauna folosit pentru a transporta mâncarea. În bucătărie, popa îl încuie cu un sistem cifrat care este schimbat zilnic. Căruciorul este însoțit de popa și unul din paznicii personali, ambii înarmați și descuiat când ajunge în sufragerie, unde numai chelnerul lui Ceaușescu are voie să servească. Când m-am întors mai târziu la apartamentul prezidențial, mâncarea era încă pe masă, neatinsă. Agitația demonstrației de afară devenea tot mai mare. Ceaușescu ucigași se auzea prin geamurile sufrageriei, Ceaușescu criminal... Bena dinspre salon și dormitor. A urmat o pauză scurtă și apoi Ceaușescu Idi a răsunat de pretutindeni. Acest refren a fost repetat ore în șir, cu o precizie matematică. Retragerea la misiunea română Tovarășul vrea să viziteze noua clădire a misiunii române, a spus Elena, capitulând în cele din urmă, în timp ce ieșa din dormitor. Imediat ce serviciul secret poate descongestiona o ieșire sigură din hotel și itinerariul prin oraș, a bolborosit din baie vocea gătuită a lui Ceaușescu. Ceaușescu și Elena au plecat în cadiacul blindat, fără steagul fruturând, deși aceasta nu a păcărit mulțimea de demonstranți. O altă grindină de ouă și roșii au lovit limuzina, însoțită de huiduieli neîntrerupte, venind din mii de guri accentuate de strigăte de Dracula rostite prin difuzoare. Sediul din New York al misiunii române, de pe lângă Națiunile Unite, este localizată într-o clădire cu 17 etaje la intersecția Third Avenue cu 38 street. Clădirea a cândva un hotel, a fost cumpărată de guvernul român ca sediul tuturor organizațiilor române reprezentate în New York și reședință pentru funcționarii lor. Ca toți liderii blocului sovietic, Ceaușescu crede că având totul concentrat într-o singură clădire, face mai ușoară supravegherea oamenilor. Pe hârtie, clădirea este condusă de Ministerul Afacerilor de Externe, dar de fapt era sub controlul dieului încă din ziua când a fost cumpărată. Aceasta este o altă regulă generală în cadrul blocului sovietic. Primele 10 etaje au fost transformate în birouri, restul în apartamente și camere pentru angajați. Un etaj întreg era ocupat de un apartament impresionant, desemnat pentru Ceaușescu, care n-a fost folosit niciodată. El are câte un apartament asemănător în majoritatea ambasadelor române. Singura intrare în această fortăreață este protejată de lacăte grele, grilaje de fier, sisteme de alarmă, un circuit închis de televiziune un portar înarmat cu o pușcă automată, aflată sub masa sa și un ofițer de serviciu cu un pistol în buzunar. Întreaga clădire este echipată cu un sistem minuțios de supraveghere electronică, acoperind fiecare ungher și cotlon. Numărul de microfoane ascunse într-o anumită cameră depinde de scopul pentru care este folosită, dar niciuna nu este exclusă, cu excepția apartamentului lui Ceaușescu. Un sistem de intercepție telefonică din apropiere are ramificații prin toată clădirea. Apăsarea unui buton este de ajuns pentru a începe monitorizarea conversației dintr-o anumită cameră sau la telefon. New Yorkul avea o a doua importantă stație a din nume, după Köln. În 1978, peste 90% din funcționarii români ai misiunii erau agenți secreți. Trei etaje ale clădirii sunt ocupate de stația din New York cu sistemul ei de securitate, serviciul de cifrare, centre de monitorizare, laboratoare fotografice și chimice, balonul și arile de lucru. Ușile de acces și cele mai multe din camere sunt controlate de un sistem de alarmă și un circuit închis de televiziune separate. O cameră specială, izolată acustic, era construită între birourile ambasadorului și al șefului stației. Fiind rezultatul activității comune a KGB-ului și dieului, aceasta era presupusă să fie ultramodernă în acest domeniu. Când limuzina lui Ceaușescu a tras la scară, ambasadorul și șeful stației s-au împins unul pe altul, dorind să fie primul care să deschidă ușa mașinii. Ceaușescu și Elena au mers direct la lift, fără să răspundă aclamațiilor femeilor și copiilor în costume naționale și fără a se opri ca să accepte pâinea și sarea, oferite ca bun venit. Numai când a ajuns în salonul mare, cu portretele lui și ale Elenei atârnând pe pereți, a fost în stare să scoată din gură primul sunet articulat. Băjenaru, alcool! Ceaușescu s-a spălat pe mâini timp foarte îndelungat, deși n-a atins mâna nimănui de când a plecat din apartamentul său de hotel. Era probabil o reacție la ouăle și roșile care au fost aruncate în el. Ambasadorul Datcu a încercat fără succes să rostească câteva cuvinte despre activitatea misiunii sale. chiamă pe Carter la telefon chiar în acest minut, i-a ordonat lui Pungan, și spune-i să dea ordin ca criminalii să fie arestați. De ce capul de arahidă?" Acesta este New Yorkul, nu o fermă," era terena. Scrijnetul dinților ei putea fi auzit clar în toată camera. Eu sunt președinte, un președinte, exact ca și el. El este cel care trebuie să aibă grijă de mine, nu primarul," azbiera Ceaușescu stând în fața lui Pungan. În comparație cu mătăhălosul său consilier șef, președintele român, înalt de un metru cu brațele mai lungi decât normal, atânânându-i neajutorate, arăta foarte nenorocit. Când peste un minut l-a confruntat pe înaltul și frumosul Andrei, Ceaușescu arăta chiar mai jalnic. Ce a zis, Vens? a țipat vocea lui Metalică. Nu l-am putut găsi pe Vens, dar am vorbit cu Nimeț. Matthew Nimeț era consilier la Departamentul de Stat, al cărui nume îi era familia lui Ceaușescu. De ce nu cu portarul? Cred că da, la nivelul tău." A intervenit Elena cu acreală. auz la oierul. Fașiștii sunt gata să ne asasineze și tu, vierme mizerabil, ce faci tu? Nimic. Ieși afară, afară, și voi." A zbiera Ceaușescu la Andrei și la ambasadorii Nicolae și dat cu. Și să nu mai vină apoi fără vens. Ceea ce se petrece aici e mult mai scandalos decât Sara Evo, A urlat el referindu-se la asasinarea din 1914 a arhiducelui Franz Ferdinand din Austria, care a declanșat primul război mondial. Și si tu? Ce ai să-mi spui?" i-a șoptit Ceaușescu, șefului stației New York. Că dumneavoastră lăsați acești emigranți ticăloși să vă strice singura zi petrecută în New York." Generalul Aurel Gheorghe, fiul unui activist care a fost membru al Partidului Comunist, Aproape atâți ani cât era vârsta lui Ceaușescu, era întotdeauna un impertinent. Și taică-tău a avut gura spurcată," a spus Ceaușescu. Dar a ajuns vârsta de 90 de ani. Dați drumul la o înjurătură și să mergem să facem ceva folositor. Vreau să vă arăt biblioteca. Aici avem singura bibliotecă românească de peste hotare și noi am făcut-o să joace un rol important pe scena culturală americană și în operațiunile noastre de influență." controlează limbajul, a zbiera Ceaușescu, dar a acceptat invitația. Un instrument folositor de influență Biblioteca românească a fost creată cu șase ani înainte, ca urmare a unei înțelegeri bilaterale, care a permis deschiderea unei biblioteci americane la București, localizată la câțiva metri de sediul Dieului. Deoarece Biblioteca Americană cultiva contacte cu dizidenți români și cu scriitori oponenți regimului, Ceaușescu a considerat-o o ramură a Asia Eului și a ordonat de să preia în schimb Biblioteca Română. Ea e localizată la etajul al doilea, unde Emilia Gheorghe, directoarea ei, i-a întâmpinat pe Ceaușescu și Elena. Fosta procuroare, care a devenit colonel al Aldie, Emilia era soția șefului stației. Cu o mână de fier, ea conducea afacerile bibliotecii, agenții secreți, lucrând pentru ea, pe soțul și pe fica ei, o tânără agentă secretă, trimisă ca studentă la Universitatea Columbia, astfel încât să se mărite cu un american și să devină cetățeancă americană. Emilia era bine cunoscută printre emigranți și temută în cadrul marii comunități românești, trăind în interiorul clădirii misiunii. Emilia a descris biblioteca, în câteva cuvinte bine alese, ca un instrument pentru ducerea politicii de influență a lui Ceaușescu în interiorul Statelor Unite. Conducându-și musafirii prin camerele bibliotecii, ea a vorbit despre conferințe, gale de filme și expoziții organizate în numeroase centre și în variate state americane, chiar și în cele mai îndepărtate ca Ohio, Oregon, Texas și California. Despre festivalul de poezie românească și de poezie a celorlalte minorități din România, pe care l-a descris ca fiind îndreptat împotriva propagandei iredentiste, sioniste și maghiare. Despre simpozionul din New York, numit Tradiția Latină a Culturii și Civilizației Române, și despre concluzia acestuia că limba română era și mai apropiată de latina clasică decât limbile vorbite în Galia, Iberia Antică, ori chiar în câteva regiuni ale Italiei, despre sesiunea științifică numită Istoria României, Independență și Modernism, organizată la Universitatea din Wisconsin, despre cursurile de limbă română organizate în 20 de centre americane și suportul acordat studenților și candidaților la doctorat care pregăteau lucrări despre cultura și istoria românească și care erau ținta prioritară a stației pentru recrutare. Despre conferințele reușite, ținute de fratele dumneavoastră, generalul dr. Ilie Ceaușescu, la centrele universitare din New York și Boston și despre o expoziție de carte, care urma să se deschidă curând, conținând cărți scrise de români și englezi dedicate vieții și muncii președintelui României, o excepțională personalitate a vieții politice, bine cunoscut și apreciat în Statele Unite ale Americii și în întreaga lume. Nu aveți aici niciun fel de cărți științifice?" a întrebat Elena, inspectând rafturile de cărți cu niște ochi de oțel. Desigur, avem aici o mulțime de cărți științifice despre istoria, limba română și continuitatea poporului român, care a devenit proprietarul pământurilor noastre, cu mult înainte ca el să fie defăimat de unguri, germani și evrei. Despre societatea noastră comunistă, despre. Mă refer la știință, știință, a spus Elena, încercând să facă clar acest lucru. Noi avem cărțile tovarășului. Nu aveți nimic despre chimie? a iscodit-o Elena pe bibliotecară, cu suspiciune. Să aruncăm o privire, a răspuns Emilia cu evitate atingând brațul ei ca să o conducă spre rafturile cu cărți. — Auzi să nu mă atingi! a Elena. Elena. — și Elena are dreptate pacepa, a intervenit Ceaușescu. — Avem nevoie aici de o secțiune despre contribuțiile României la știința lumii. — Asta ar fi minunat! a exclamat Emilia cu încântare. — E isterică, dragă? m-a întrebat Elena examinând o clinic pe bibliotecară. Ca de exemplu, contribuția românească în domeniul chimiei, a continuat Ceaușescu. Elena i-a aruncat Emiliei o ultimă privire răuvoitoare, apoi l-a apucat pe soțul ei de braț și l-a tras spre unul din pereții acoperiți cu rafturi, ce având numai portretul lui Ceaușescu pe el. asta e complet neajutorată, dragă, o dă cu băț în baltă. Imaginează-ți, ea n-a auzit niciodată de femei române ce oameni de știință și de rolul lor în lumea științei. Gheorghe, care a înțeles deodată gafa vestei sale, s-a mutat între Elena și Emilia, încercând să schimbe subiectul. Noi am organizat o expoziție despre operațiunile din interiorul Statelor Unite, vă rog. El ne-a condus spre o ușă laterală și a rupt sigiliul care o proteja. Este foarte secretă pentru tovarășul, dar în mod special pentru dumneavoastră, tovarășe Elena, a spus el, încercând să împrospăteze atmosfera. Acesta este doar un mic exemplu a ceea ce am publicat noi în Statele Unite prin agenții noștri de influență, a început Gheorghe prezentarea sa. Expuse pe câteva mese, se găseau cărți și broșuri publicate cu fonduri ale DIE, ziare americane conținând articole favorabile despre România și Ceaușescu și ziare și reviste ale emigranților în care au fost publicate articole scrise în București. Pe o masă separată erau expuse câteva ziare ale emigranților în întregime finanțate de die și un casetofon, care când Gheorghe a apăsat pe buton, a început să transmită o emisiune în engleză și română. Acesta este programul stației de Radio Doina. El lasă impresia a fi condus de emigranții români, dar este finanțat de noi, a arătat. Captivat de această expoziție, Ceaușescu a mers de la o masă la alta, ascultând explicațiile, făcând sugestii și dând ordine. Să vedem ce a făcut capul de arahidă," a spus Elena, întrerupând vizita. Organizatorii trebuie uciși Pungan și Andrei așteptau un salon, împreună cu cei doi ambasadori. Cu toții au încercat să explice că Casa Albă și Departamentul de Stat făceau tot ce le stătea în putință, dar cheia de rezolvarea problemei era deținută de primarul New Yorkului. City Hall a autorizat demonstrația, a încheiat Pungan. Acum numai primarul poate să retragă autorizația. Cine dracu este acest primar? a izbucnit Ceaușescu. Un evreu recrutat la Budapesta, a raportat Gheorghe. Eu am dovezi de netăgăduit despre sprijinirea de către el a emigranților maghiari. Noul primar al New Yorkului era Eduard Koch. Am încercat să intru în legătură cu primarul Koch, a spus Datcu, dar n-am reușit. Să-l contactez pentru ce? Ca să-i cer să oprească demonstrația, tovarășe Ceaușescu. Am crezut că voi ați aflat că ele e vreu și maghiar. Idiot, Nicule, este un idiot, a decis Elena. Apoi, întoarcându-se spre Datcu, ea a spus cu vocea cea mai dulce. Și tu când la vioară, ambasadorule, nu-i așa? Ceaușescu a hotărât că primarul Koh putea fi ignorat și a dat ordin lui Pungan și Andrei să reia presiunea asupra Casei Albe și a Departamentului de Stat. Spunele că securitatea mea este în mare pericol, că dacă ei nu fac ceva, am să merg direct la aeroport pentru a mă întoarce la București. Conform ambasadorului Nicolae, Departamentul de Stat a luat în serios amenințarea lui Ceaușescu și au cerut comisarului poliției din New York, Robert McGuire, să asigure pe președintele român că el nu era în pericol. La miezul nopții, McGuire personal a apărut la misiunea română și a spus lui Ceaușescu că se poate întoarce la Waldorf fără teamă. În final, Ceaușescu a căzut de acord, dar numai dacă comisarul îi dădea garanții de securitate ferme și va merge cu el în aceeași mașină. După miezul nopții, sub o escortă întărită a poliției, Ceaușescu a plecat la Waldorf, luând cu el în mașină, nu numai pe Elena, dar și pe McGeer, pe generalul Stan, șeful serviciului secret și pe mine. Convoiul a mers fără incidente până la East 49 Street, unde un nou a lovit mașina lui Ceaușescu. Unde sunt garanțiile dumneavoastră pentru securitatea mea, domnule comisar?" a întrebat Ceaușescu amenințător. Putea foarte bine să fie o grenadă de mână. Dar nu a fost, a răspuns McGill, cu o logică dezarmantă. În holul hotelului Waldorf mai erau încă câțiva protestanți care așteptau. Când l-au văzut pe Ceaușescu, i au scos din buzunare lozinci cu Ceaușescu Idiamin și Ceaușescu Dracula pe ele. Ceaușescu s-a dus sus și a vărsat din nou. Înainte de a se întoarce în salon și începând să se plimbe furios prin cameră, el a ordonat ca cei doi șefi de stație și ambasadorul Nicolae să fie imediat chemați. Banda numărul 4, pista 2 Dă drumul stereoului, mi-a ordonat el după ce au intrat. Și televizorul, mai tare. Ne-a chemat mai aproape de el, cu un semn nervos. Cunoașteți numele organizatorilor? A întrebat el privind la Gheorghe. Gheorghe a dat două nume ungurești, Laszlo Kalman și Laszlo Hamoș care reprezentau Organizația Maghiară a Emigranților pentru Drepturi Umane în Transilvania și unul românesc, arhiepiscopul Valerian Trifa. Ei trebuie omorâți chiar în noaptea asta, ca o avertizare clară pentru oricine va mai încerca să atenteze la securitatea mea. Ei trebuie uciși de niște asasin profesioniști, a ordonat Ceaușescu, și o notă să fie prinsă de corpul lui Trifa, spunând că asta e ce se va întâmpla cu fiecare criminal de război. Ia să fie semnată evrei care au suferit în lagărele de concentrare naziste, sau așa ceva. asta e sarcina ta, Gheorghe. O vei îndeplini în noaptea aceasta, sau vei pleca din New York mâine, amârâi Ceaușescu printre dinții încreștați. Și tu, Florea, tu și Nicolae trebuie să organizați mâine dimineață o demonstrație a emigranților români aici, la Waldorf Astoria. Dacă nu puteți găsi pe nimeni altcineva, atunci aduceți-i pe agenții voștri. Mâine dimineață vreau să primesc o delegație de patrioți români, protestând împotriva demonstranților unguri și a afaștiștilor români. Ceaușescu a făcut o pauză scurtă. Asta e pentru mâine dimineață. Dacă nu, tu și tu, arătând spre Florea și Nicolae, veți pleca mâine la București, cu avionul meu. Ceaușescu s-a întors pe călcâie și a plecat din cameră, fără să spună niciun alt cuvânt Patru ofițeri din garda personală Au păzit dormitorul său întreaga noapte